Az ülést nem megnyitom Szép estét, megint itt vagyunk a Demokrácia RT ülésén Amíg a Maci nem köp, addig mi folyamatosan beszélünk hm. a, Szeretettel köszöntöm <coughs> vendégünket a stúdióban Aki ma nem más, mint Harag Szervusz, kedves Harag hm kitér ma ha te haragod elsősorban? Hát híreket lássuk egyelőre, cseszetturi irítál, hogy itt te, teljes bizonytalanságot látok a stúdióba, hogy mi a következő bejátszó, mi, mivel indultatok, kit hívtok fel, Ma valami történjék. Tehát, Történjen ez, valami? Ez nem jó így. Történjen valami Legalább durva? egy zenét nyomjál be, vagy valami. Megalább <gül> valamit szeretnél? Mert nem vette fel ugyanis a riportalanyunk, akire szintén haragszom a telefont. <gül> <gül> és, és ő, ő helyében én se venném fel, mert jelenleg, hogy is mondjam, hát kevesen lennénk az � Ben. Ő ugyanis Horváth K. József, az FTC kommunikációs igazgatója, akivel beszélgetni fogunk a műsor során arról, hogy vajon miért kell a sorsot kívni maguk ellen, amikor már úgyis nyugik annak, annak a sors csapásait. Ha van mit kommunikálni, az biztos. Na, az biztos. Na jó, de azért itt van egy rövid hír és hozzá egy kis bejátszó. A kormányfő azt állítja, nem csaptak be senkit. A miniszterelnök továbbra is bízik pénzügyminiszterében szerinte személyi változásokkal nem lehet a költségvetés rendbe hozni. Öt évig biztosan nem változik az adó viszont három évre előre megtervezik a költségvetés fő számait. Gyurcsány Ferenc a világgazdaságnak adott interjúban elárulta, az MSP-ben nincs rajta kívül senkinek alternatív programja. A kormányfő kijelentette nem lát átfogó politikai alternatívát ahhoz képest, amit most tesznek. Akinek van másik programja és meg akar értek küzdeni, az álljon ki a placra, akkor kérdezzük meg a kormányzó pártokat, hogy melyiket akarják, mondta. Az MSZP-t olyan pártként jellemezte, amelyikben semmilyen értelemben nincs szervezett politikai, szakmai, személyi, hatalmi alternatíva. Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a után nem kell adót fizetni. Eltöröltük a középső adókulcsot. Eltöröltük az egységes egészségügyi hozzájárulást.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 5 évig biztosan nem változik az adótömeg. Nem ez az az 5 év? Mert hogy vannak ilyen alternatív öt évek? Tehát Magyarországnak következő két öt éve is van? Tehát az, hogy az egyik öt évben adócsökkentési program lesz, amint azt hallottuk az imént. A következő a másik öt évben viszont, amiről most van szó, abban pedig nem fognak változni azok az adók, amelyeket most fölemelnek. Szóval van néhány szifire elég erősen hajazó fizikus, akik szerint az ok okozati viszony az a párhuzamos univerzumok egész sorát nyitja meg. Szerintem ezek között próbál Gyurcsány Ferenc lavírozni, mert van az egyik univerzum, amiben az öt éves adócsökkentés programja van, és van a másik, ahol öt évig az adóterheket nem lehet csökkenteni. Ezt a kettőt egy igazságértékkel valahogy nem lehet összehozni. Nekem még különösen tetszik ez a fajta, hogy mondjam, demokratikus önkritikára külülő attitűd, amelyik azt mondja, hogy nekem nincs alternatívám. Egész egyszerűen nincs, hát én vagyok egyedül a terepen, egyszerűen még egy olyan legény, senki nincs a gáton, mint Gyurcsány Ferenc. Ráadásul itt felvetődik a három éves költségvetésnek a képe, ugyebár, mert hogy így erről van szó konkrétan, hogy ö, ö, három évre előre megtervezik a költségvetés főszámait. Na most emlékeztek arra, amikor a Fidesz két éves költségvetést csinált? Hát már kitört a diktatúra azonnal. Jó, egyébként én, ezt, én, én, én akkor nagyon-nagyon helyeseltem, amik azok, a, azoknak a hangjaira válaszolva, akik kiabálták azt, hogy micsoda, mi az, hogy két éves költségvetés. De most itt a három éves költségvetés. Tehát szerintem nagyon indokolt volt felháborodni az akkori két éves költségvetésen, de hát ha indokolt volt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy másfélszer annyira indokolt kiakadni a három éves költségvetésen. Haragszom rád, Robi, mert, mert azért jó lenne, hogyha értelmeznéd is ezeket a mondatokat, nem csak kiakadná rá, rájuk. Tehát amikor ő arról beszél, hogy három évre előre, a Ferenc arról beszél, hogy három évre előre meg kell határozni a költségvetésnek a sarok számait, akkor nem azt mondja, mint amit a Fidesz mondott, hogy két évre előre beszéljünk a költségvetésről, aztán soha többet. Ő csak azt mondta, hogy fogadjunk el egy tervet, de értelemszerűen évről évre benyújtja ezt a parlamentnek. Tehát a kor kormányzat kiszámíthatóságot akar mind a választók, mind a külföldi befekteték felé üzen. A, az Orbán Viktor, amikor meghúzta ezt a lépését, meg pusztán a, a, a független kisgazdapártnak a, a parlamenti jelentőségét, a, vagy a parlamenti helyzetét akarta semmisét tenni. Hát ez vagy, az inkább a, vagy inkább a demokráciának a működését, mert hogy a független kisgazdapárt, az egy demokratikus fék volt akkor, a, a kormányzaton belül, és hát amikor valaki két évre tervez költségvetést, akkor az, az, az ezáltal lehetetlené teszi azt, hogy a kormánya megbukjon, akkor amikor költségvetést kéne szavazni. Hát ne Azért nem érzem úgy, mintha tennék cukorral, amikor erről a kiszámíthatóságról hallok, mert ez a kiszámíthatóság, ez a kiszámítható adó tehernövelésnek az öt éve, és ezt ma már Gyurcsány Ferenc is úgy látszik, elismeri. Amivel talán nem is lenne baj, hogyha ez lett volna mondva, de amikor az öt éves adócsökkentési programra szavazunk, és utána jönnek ezek az intézkedések, az meglehetősen vissza, és arról nem is beszélve, hogy tegnap a mi műsorunkban mondta mondtál nyakó. Úr, hogy konkrétan nem szabad egy maratonfutótól az első 500 métert számunk kérni, mert Fene tudja, hogy mit csinál majd a 41. kilométernél. Most viszont, hát most viszont megtudtuk Gyurcsánytól, hogy ez a maratonfutó, ez nem tervez mást a következő 42 kilométeren sem, mint azt, amit az első 500 méteren nyújtott. Nem fognak 5 éven keresztül változni az adóterhek. Akkor viszont mit jelent. Az, az hogy tehát, öt éves? Nem adó, az adó tömeg. Adó tömeg, és a kettő között azért lényeges különbség van a kormányzat, a, a kormányzat, tehát, hogy meg, megint olyan démonokkal harcoltok, amik alapvetően a tifejetekbe léteznek, és nem, nem gyógyság Ferenc kommunikációjában, olyan sokkal ravasz a figura sem, hogy ilyen módon meg lehessen fogni őt. Amikor ő arról beszél, hogy az adó tömeg nem, nem, nem akarja az adó tömeget változtatni, arról beszél, hogy a szociális területen, az államigazgatás. A belüli kiadásokat, nagyon jelentősen nem akarja csökkenteni értelemszerűen. szerűen, ez nem feltétlenül, például ugye a Fidesznek az a koncepciója az adó csökkentésselük azt mondják, hogy lényegesen nagyobb adót tömeget lehet bevonni az államkasszába, mert javul a fizetési morál, tehát gyógysány Ferencnek ezen kijelentése és a vizsben bejátszott öt éves adócsökkentési javaslat nincs feltétlenül ellentmondásba egymással. No, hát akkor vizsgáljuk meg, valóban nagyon fontos pontosítás, hogy mi az adóterés, az adó tömeg. Tehát a, de emlékszem úgy lett ez a dolog leírva, hogy ez az adó tömeg, ez egy ilyen szabályozott dolog lesz, mikor melyik társadalmi csoport nem bírja a terhelést, ott egy kicsit le lehet venni az adó teherből, mert ez egy egység, ez egy komplex rendszer, a másik oldalon akkor lehet növelni, épp aki jól, jól bírja, így egy egységes adó tömeg, tehát egy azonos összeg, amit vár el a költségvetés, hogy be fog folyni, ez nem nagyon fog változni. ebbe teljesen igazad van, és ez tényleg egy nagyon fontos pontosítás. Azt viszont ne felejtsük el, hogy ez az adó tömeg, amikor most létezik, Létrejön, az nem adócsökkentés révé jön létre, bár helyileg tényleg egy-két helyen lesznek adócsökkentések, de mivel az adó tömeg nem változik, hát épp ebből látszik, hogy nem lesz adócsökkentés. Ha a tömeg állandó, abból hogyan csökkentesz? Jézus és nem, de komolyan mondom, a legrosszabb filozófia, uh, bár filozófia, a legrosszabb fizika óráimra emlékeztetett ez a speech. Én nem tudom, fradi elnökünk nekünk nem lesz. Nem, inkább. Jó, a fradi jó, jó, jó, nem, fizika. <gül> Tehát Itt, van, itt van, egy, van egy miniszterelnökünk konkrétan, aki azt mondja, hogy nekem nincs alternatívám. Konkrétan, te pedig állítólag harag vagy, és itt vigyorogsz. Tehát ne gyere ide nekem azzal a névvel, hogy harag, hogyha arra a miniszterelnöki kijelentésre, hogy nekem nincs alternatívám, te nem haragszol. A liberálisok privatizálnák a még állami tulajdonban lévő cégeket, köztük a magyar villamos műveket. Ezt Kóka Kajános jelentette be szombaton a liberális gazdasági tanács ülése után induljanak el ezekért a cégekért, a világ legnagyobb tökést csoportjai befektetői fizessenek érte nagyon sok pénzt, ezt a nagyon sok pénzt pedig az államadóság csökkentésére fordítsuk. Érvelt Kókajános János gazdasági miniszter a liberális gazdasági tanács szombat ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyen a volántársaságokat, a magyar postát, a szerencséjátékértét és a magyar pillamosművek ZRT-t nevezte meg terven felül privatizálandó cégekként. Hmm. No, keressük már meg ezt az államot. Ez engem annyira érdekel. Erről az államról mindig kiderül egy csomó minden. Egyszer kiderült az, hogy túlköltekezte magát, aztán most mintha az derül neki, hogy ő rossz gazda, ezért olyan magánszemélyek nagy és társaságoknak a kezébe kell adni, akik jó gazdák, Hol lehet ez az állam, még folyamatosan mindent elront, és annyi baja van vele a kókának is, és egy <gül> bócsájnak? De amikor vagy a kóka, hogy jöjjenek, jöjjenek a nagy tőkés társaságok, fizessenek csak, fizessenek csak érte, nagyon sok pénzt a magyar államnak, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy az előző négy évben ez a privatizáció, akkor hogyha tényleg olyan nagyon sok pénzt fizetnek ezek a nagy, nagy tőkés társaságok, hogy történt úgy, hogy körülbelül ezer 1000 milliárdért privatizáltak, 1000 milliárd értékben privatizáltak, és körülbelül olyan 300 millió, milliárd ö, folyt be. Tehát láthatóan körülbelül az 1 Adták el, adták, adták el a tömegesen a magyar, a, a magyar államnak a javait különböző cégeknek. Hova tűnt ennek a kétharmada? Mert hogyha olyan, tehát, hogy ez a privatizáció tényleg tényleg arról szól, hogy jó sok pénz, csak pénz, csak jöjjön, csak, akkor viszont szeretném tudni, hogy eddig a privatizáció az miért folyt mindig áron alul. Lehetséges, hogy nem áron alul folyt egyébként. Lehetséges, hogy nem egyharmad adták el, hanem kétharmadért, de akkor hol van az az egyharmad? Egyébként nekem van egy tippem. De hú, most megint csak nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát uh, mi folyt... Uh... Áram mi, mi, mi az, ami az a 700 millió, a amit párna, a. Párna, a, párna, a párnagáztól elkezdve a egy. Hát egy, egy Mineked volt ilyen ismerősöd, aki többet adott volna? Most egész őszintén. Nem hát ennek ennek hát meg. Lehet, meg, meg, meg voltak megvoltak azok a spanyjaid, akik már így így ott voltak, hogy ők megtegyék az ajánlatot, majdnem a két-három, mondták, hogy ez háromszor annyit is szívesen fizetek érte, de aztán valahogy te is mondtad, hogy ne bizniszeljetek ezekkel a gyurcsányékkal, meg a kókával, majd várjatok jobb időkre. Aztán aztán elment áron alul, mert hát ők sokkal többet fizettek volna, Tehát, hogy azért azt felejtsük már el, ezek a tenderek, a privatizációs tenderek az utóbbi időben, mondjuk az utóbbi 8-10 évben azért nagyon nagy részt nyilvános pályázatokon... Nyilvánosan bárki jelentkezhet, bármilyen cégcsoport átveheti. Nincsenek ilyen áron aluli privatizációk. No. Rossz időben, rossz időben megkötött privatizációk vannak, olyan elképzelhető, olyan elképzelhető, hogy lezülesztenek egy céget. De hát ne dobálózunk már így, hogy hova tűnt 700 milliárd forint. Hát nem, nem tudom, milyen 700 milliárdról beszél, ez egy hát <gül> <és> győrös vagyok. <gül> Mintha csak kókát hallanám egyébként, ez a kókaféledű, ez csodálatos. Szerintem kókának itt lenne az idő, hogy valaki elmagyarázon egy szót, definiáljon egy szót, mert úgy tűnik, hogy biztos, hogy sok iskolát valami orvosit is elvégzett, de egy valamit, egy szót nem tanítottak meg neki soha. Mit jelent az, hogy közszolgáltatás? Ő ezzel nincs tisztába. Nincs tisztában azzal, hogy vannak közfunkciók, közfeladatok, amelyek általában nem nyereségesek, de ő csak és kizárólag profitban, bevételben, meg, meg, meg, meg nyereségben tud gondolkodni. Hogyha nincs nyereség, akkor az egy rosszul működő vállalkozás, tehát nyereségesé kell tenni, tehát privatizálni kell. Tehát egész konkrétan, de ő egyébként állítom, hogy a, a közlekedésre, tehát a Mávra, a BKV-re, mindenre így gondol. Tehát nem érti meg az, hogy léteznek egy közösség életében közfeladatok, mint például a tűzoltóság, mint például a mentők, ami kö közös érdeke a társadalomnak, hogy, hogy ezek jól működjenek. Tehát, de ő ezekben nem hisz. Egyszerűen nem hisz benne. És állítom, hogyha leülnék vele, és megpróbálnám elmagyarázni, hogy ezek léteznek, és hogy ezek miért fontosak, akkor ő ott ülne két álló nap és éjjel, és hallgatná, és nem értené meg, mert egyszerűen szerintem nem férne a fejébe. Nincsen tisztában ezzel. Most nézzük meg, hogy miket akar eladni. El akarja adni a magyar postát, el akarja adni a volánt, el akarja adni a villamos műveket. De most a, például a magyar posta most egészen konkrétan nekem, nekem friss élményem, külföldről jött valami csomagom, és e, ki, kiloptak belőle vagy a magyar postán, vagy a e, valahol külföldön, a fene tudja, valahol kiló, belőle. E, mindegy egy részét ennek a küldeménynek, és amikor megkérdeztem, hogy mit lehet tenni, azt mondták, hogy hogy FedExpress szel vagy hogy mi a nevennek a cégnek adjon fel, ami egy nagy multinacionális postavállalat, és az biztonságosan, gyorsan, kis, kicsit drágábban, mint mondjuk a hagyományos posta szállítja el, de, de, de az, azzal biztosan odaérkezik ja, a igen. küldemény, hogyha az, azzal adják fel. Drágában, tehát akkor mostantól kezdve lehessen drágában, mert az a jobb. Kóka szerint is, meg harag szerint is. De látom, hogy harag az kizárólag rám haragszik ma. Kóka, akármit akarhat, eladni, Gyurcsány akármit hazudhat. Kíváncsiak a fradira, hogy reagálsz. A haragnak az egyik, az, az előző megnyilatkozásának a végébe kapaszkodnék belekezdetben, ahol azt mondtad, hogy ugye azért nem csak, nem csak azon múlik a dolog, hogy nyilvános egy pályázat vagy nem, hanem lehet azt lezülleszteni is. És aztán az, azért gyakorta láttuk azt a gyakorlatot, hogy úgy lehet valamit jól eladni, hogyha éveken keresztül nem adok bele pénzt, ugye ez az államnak viszonylag kevés pénzébe kerül. A kor pontosan semennyi pénzt nem ott bele, és amikor leesett az értéke, akkor egyébként egy nyilvános pályázaton, én ezt áruba bocsájtom, és persze, hogy nem lesz érte jó árért jelentkező. A másik, például vegyük a mávot. Van egy csomó olyan szárnyvonal, ami konkrétan vidéki települések életét határozza meg, ott, ott az a helyi közösségben hihetetlen kiemelt Pont jelentősége bír, vagy például a volánbusz. Ha ezeket megvonom, akkor konkrétan ezeknek az embereknek a hétköznapja a normális életét teszem tönkre. Ez nem, ez nem gazdasági kérdés, ez alapjában véve, véve szociológiai kérdés. Tehát erre pusztán gazdasági kérdésként tekinteni felelőtlenség ezekkel a közösségekkel szemben. Főleg azért, mert ezek a világ minden táján veszteségesek. Csak hogy kóka egyszerűen genetikusan képtelen veszteséget elkönyvelni. Tehát genetik, én azt gondolom, hogy kókának továbbra is vállalatot kéne vezetni, mert ott a részvényesek azért tartják őt, hogy ő profitot termeljen. őbelé ez a logika. ez úgy tűnik, hogy teljesen beleidegződött, ami egyébként teljesen rendben van a versenyszférában. Azt kéne megtanulni Kókának, hogyha államot akar vezetni, és nem céget, hogy itt vannak közfunkciók. Tehát, hogy ehhez, ehhez a, a, a, a, egy állam vezetéséhez kell, kell némi alázat, Meg kell tudni, Elkönyvelni veszteségeket, nagyobb nyereségek, úgynevezett társadalmi nyereségek, és akkor ezt így magyarázhatnád Kókának, hogy társadalmi nyereségek, is így nem érteni, és így kérdezni, hogy mi az, hogy társadalmi nyereségek, hát hol a profit? És így mondanád, hogy nincsen veszteséget könyvelünk el, és mégis jó, és nem értené, hogy miért. Mondanád neki, hogy azért, mert utaznak, öregek, eljutnak a gyerekeikhez, eljutnak az, az orvoshoz, eljutnak a nem tény vagy az akármit magyarázasz neki, és így nézni, és így kérdezni, és miért jó? miért jó? Kinek jó? Nem tudom, én, én sok olyan országot ismerek, ahol a posta magánkézben van, és az embereknek az életkor életkora magas, jól élnek, szeretik azt az országot, ahol élnek, és azt gondolják, hogy nem feltétlenül közfunkció. Nem olyan régen voltam nyáron Angliába, ahol magán vasúton utaztam, és nagyon gyorsan, nagyon pontosan, nagyon tisztán odaértem, ahova, ahova szerettem volna menni. Nagyon drágán. E de most már én megmondom őszintén, én mint magyar adófizető nem, nem azért szeretnék adót fizetni, akár egy forintot sem, hogy rosszul működő, bután ostobán vezetett állami vállalatokba öntség bele a pénzt a politikusok. Miért szinonimák ezek a fogalmak, a rosszul vezetett és az államilag vezetett? Nem ezen kéne változtatni? Nem az államilag vezetett cégeket kéne profi módon jól működővé tenni? Miért állítják nekem ezek az emberek, hogy csak a magánkézben lévő javak működtethetőek jól, amikor ők vezetik ezeket a ezeket a, ezeket, a ezeket a vállalatokat, tehát ők azt mondják, hogy én rosszul vezetem, ezért eladom. Tehát nem lehet, hogy ő tőle kéne inkább megválni, és nem a cégektől, ha egyszer rosszul vezeti? Kedves Robi, a, a, a, a, a, a világpolitikai gazdasági fejlődése ez a felé mutat, hogy az állami tulajdon fölött diadalmaskodik a magántulajdon. A nagy szovjetuniót legyőzte a gonosz a nagy sátán egyesült államok, tehát a magántulajdon, a magáncégekben igenis több kraft van, igenis több lehetőség, mint bármim. Jó, ha ez egy box, boxmatch, ahol az állam küzd a magántulajdonnal, akkor a bárki, bármelyik fiút a sarokról be lehet állítani ezzel az állammal szemben. Hívjuk a nagyon a Fradit. Mert nagyon-nagyon szép pofonokat fog tudni bevinni. Fradi. Fradi meghívjuk a fradit. Azért furcsa, hogy téged jelentettünk be, mint haragot, én meg itt teleüvöltözöm a mikrofont, te pedig <gül> itt a józan megfontolt Kóka János ügyvédjeként jelenítődsz meg ebben, a, ebben az éterben. Hát most mit szólsz ehhez? De jelen, desz A Fővárosi Bíróság kedden első fokon a Ferencvárosnak adott igazat abban a perben, amelyet a klubba Magyar Labdarúgó Szövetség ellen indított. A bíróság szerint az MLSZ-nek nem volt joga hatályon kívül helyezni a fradi licencét eredetileg megadó határozatot. Helmeci László úgy tájékoztatta a független hírügynökséget, hogy a labdarúgó szövetség már megindította a fegyelmi eljárást a zöldfehérek ellen, mert az FTC ZRT augusztus végéig nem vonta vissza keresetét, és ezzel megszegte a FIFA és az MLS alapszabályát. Az nem kell attól tartani, hogy felfüggeszti a tagságát a FIFA, hiszen mindent megtett, amit kértek tőle. Ennek megfelelően szeptember 1-én a Ferencvárosnak a beadványa visszavonására szabott határidő másnapján fegyelmi eljárást indított a klub ellen. Az illetékes bizottság rövidesen tárgyalja az ügyet, aminek súlyos következménye lehet, hiszen kizárás fenyegeti azokat az egyesületeket, amelyek nem tartják be az MLS alapszabályát, mondta Helmeci, aki a büntetés részleteiben nem kívánt belemenni, mondván erre a Fegyelmi Bizottság jogosult. Helmeci nevetségesnek nevezte a Ferencváros azon érvelését, hogy azért fordult polgári bírósághoz, mert az MLS alapszabálya nem írja elő, hova fordulhat jogorvoslatért. Az alelnök véleményét azzal indokolta, hogy az alapszabály a harmadik és a tizennegyedik paragrafusában átveszi a FIFA azon rendelkezését, mely szerint vitás esetekben csak a sportbírósághoz lehet fordulni, polgárihoz nem. Köszöntöm a vonalban. Horvát K. Józsefet, az FTC kommunikációs igazgatóját. Köszöntöm én és a hallgatókat is. Jó estét! Jó estét. Tisztában vannak-e azzal, hogy mit vonhatnak a Ferencvárosra ezzel a keresettel, amit benyújtottak, és amit végül meg is nyertek? Hát, a természetesen tisztában vagyunk. Érdemes 19-re lapot húzni? Nem gondolom, hogy ez 19-re lap húzás. Mi egyáltalán nem kötekedni nem húzakodni szeretnénk, hanem volt egy olyan a bíróság döntéséig a mi álláspontunk szerint jogsértő MLS elnökségi döntés, és a, utána következő az elnökség által létrehozott licencadó testületnek a döntése, amely nem felelt meg a szabályoknak. És ezt most a bíróság kimondta, és azt gondolom, hogy ebben, a, ebben az ügyben. Azt kell szemlélni, hogy van, van egy ügy, amelynek nyilván különböző érdekeltjei vannak, van egy MLS oldalán, fennálló érdekeltje, és van a Ferencváros oldalán. Azt mondja, hogy, azt mondja ön, hogy ezek ellen érdekeltségek, tehát a magyar labdarúgó szövetség az ellen érdekeltje a Ferencvárosnak, tehát érdekelt abban, hogy a Ferencváros ne szerepeljen az első osztályban? Nem, erről a. Szóval. Történet. Arról szól a történet, hogy ebben a konkrét ügyben e, jogszerű volt-e egy bizonyos szervezetnek a döntése, vagy nem volt jogszerű. És ebben a konkrét ügyben a bíróság kimondta, hogy e, nem volt jogszerű ez a döntés. igaz, hogy első fokon, de azért ez mindenképpen e, figyelmeztető és figyelemfelhívó legalábbis a jogállamiságot komolyan vezők számára. Tisztában vannak önök a, a FIFA-nak és az MLS-nek arra a szabályára, ami az alapszabálynak a részét képezi, hogy a, ezeknek a szervezeteknek a, a, a hatáskörébe tartozó klubok, azok nem fordulhatnak az ő ügyeik elbírálásához, polgári bírósághoz, csak és kizárólag az MLS és a FIFA különböző szerveihez illetve az UEFAhoz. Tehát, hogy amit önök tettek, az ezeknek a szervezeteknek az alapszabályába ütközik, és hogy súlyos következményekkel jár ennek ezeknek az alapszabályoknak a megsértése. Hát nézze, a jogszabályok egyértelműen fogalmaznak, tehát itt ez nem abból fakad, hogy most X vagy Y így vagy úgy fogalmaz. Lényegében nekünk módunk lett volna választott bírósághoz fordulni, illetőleg a rendes bíróság lehetőséget eh, meríthetjük volna ki. Sajnos éppen a, a lényeg az, hogy eh, a választott bírósághoz úgy mehetszünk volna, hogyha mind az MLS-nek, mind pedig eh, a Ferencvárosnak van egy úgynevezett alávetési nyilatkozata, amely alapján ez a bíróság eh, eljárhat. Sajnos az mls nem rendelkezett ilyen alávetlési nyilatkozattal, így a választott bíróság lehetősége ilyen vonatkozásban kiesett, ennek nyomán mehettünk mi kizárólag a rendes bírósághoz. Tehát itt bennünk abszolút volt a jó szándék, hogy megpróbáljuk a jogorvoslati igényünket a megfelelő módon a MLSZ igényenek, illetve a, a, a nemzetközi szervek igényenek megfelelően is e, végrehajtani, de ennek ez az objektív akadálya meg, megvan. Felelősnek fogják érezni magukat abban az esetben, hogyha a Ferencvárost az mls a BLASZ 2 minősíti vissza? Ezek után? De, de én azt gondolom, hogy arról kell beszélni, hogy a, a Ferencváros-sal kapcsolatban több olyan tulajdonképpen dehonesztáló e, megjegyzés és nyilatkozat látott most a többi napokban napvilágot, amely szerint az FTC lenne a felelős azért, mert rendes bíróságon kereste az igazát, és hogyha valamilyen hátrány érné a magyar labdarúgást, akkor itt csak a Ferencvárosnál lehetne keresni a, mondjam úgy, a bűnöst. Nos, Hát erről szól, nincs erről szólt az előző beszélgetésünk részlete, és azt gondolom, hogy, hogy akkor, hogyha Magyarország a jogállamiság és a demokrácia útját választotta, akkor nem jó ízű dolog fenyegetőzni, nem jó ízű dolog a bíróság elsőfokú tárgyalása előtt sajtótájékoztatót tartani és, és csúnya szavakkal illetni azt az egyesületet, amely igazából az igazát keresi. Horváth Tehát... úr, köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk. Köszönöm én is, viszont hallgasson. László 64 éves nyugdíjas Én már a szélső közében megszerettem ezeket a fiúkat. Minden mondatuk aranyat ér, bár néha csúnyan beszélnek. Demokrácia RT Nincs filomkodás, csak kíméletlen kritika ha megengeditek, akkor én kezdeném ahoval, hogy egy sport vagy egy tornaklub, amelyik kifejezetten a sporttal foglalkozik, és kifejezetten a szabályokkal, az azt a megjegyzést tudja a szabályokra mondani, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogy fogalmaz. Hát könyörgöm, itt van egy alapszabályzat, amiben tételesen kíván mondva, hogy hova lehet fordulni, és hova nem. Persze, benne van az MLS is, hiszen ennek az alávetettségnek ezt, ezt nem nyújtották be. Oké, okay, de ha egyszer ez a szabály, akkor főleg egy sportegyesülettől hihetetlen hülyén hangzik, hogy vannak megfogalmazások. Hát igen, a bíró megfogalmazása szerint a Ferencváros gólt ért el. Az én megfogalmazásom szerint valójában három gólt is értünk el, szóval ez nem így működik, ez egészen elképesztő. Hát szerintem meg sokkal inkább, bár én abszolút nem vagyok fradista, és megmondom őszintén, ami a Ferencvárosban történik, meg ahogy ezt a klubot szítlopták, szítrabolták, és, és minden értékét tényleg kiárusították, az... az Legalább legyen valami erkölcsi elégtétel, és lássuk azt, hogy ez a klub, ez, ez mindezek után nem, nem tud különböző állami emlőkön fennmaradni az MLS-be, MLS az nb egyben ben és, és nekem bizonyos tekintetben elégtétel is volt, hogy kiesett. De azért a FIFA, meg egyáltalán ez a nagy nemzetközi sportdiplomácia, hogy rátelepszik a, a világra, hogy... Úgy viselkedik, mint állam az államban. Az, hogy Magyarországon mindenkinek, akit jogsérelem ér, a magyar törvények szerint joga lehetősége bírósághoz fordulni. Vannak uh, különböző jogi megoldások uh, erre, hogy ezt ki lehessen kerülni. Ilyen kiskapu ez, amit a FIFA használ, igazából ez egy előjog, ami szerintem borzasztóan visszás és borzasztóan felháborító. Az Amerikai Egyesült Államokban vannak például erre. Uh, érdekesebb filmek is készültek hasonló témákból, amikor az egyszerű munkavállaló, aki belép egy gyárhoz, titoktartási nyilatkozatot tesz, és például ugye a dohánylobbik elleni perekben, ezekre a titoktartási nyilatkozatokra hivatkozva azt mondta a dohány cég, hogy nem, nem tanúskodhat egy rendes eljáráson belül a cég ellen, vagy abban a pillanatban őt a cég nagyon komoly összegekre perelheti, mert a cég Kötött szerződését megszegte, miközben ezek a dohánygyárak hihetetlenül fontos információkat titkoltak, hazudtak el a közvélemény elől évtizedeken keresztül, és aztán volt egy-két olyan hát, bátor ember, aki, aki ezt mégis bevállalta, a meghurcoltatását, az anyagi tönkremenetelét, és, és ennek következtében valamilyen módon visszaszorult a Dohajnobb. Itt Lobby. utalunk a, a Benfentes című filmre. Itt már, a Benfentes című konkrétan filmre. Igen. Azt tehát, tehát, hogy egészen konkrétan ilyen módon negligálni az, az igazságszolgáltatást, ilyen módon azt mondani, hogy, hogy gyerekek mindent majd mindent mi majd eldöntünk magunk belül, ez körülbelül engem a kínai mafiának a módszereire és logikájára emlékeztet, ahol lehet tudni, hogy a kínai mafián vagy kínai közösségen belül nagyon ritkán fordulnak az adott állam hatóságaihoz, mert ki van mondva az a törvény, hogy mi a magunk, magunk rendszerén belül kell, hogy eldöntsük az ügyeket, és hagy, hagyjuk az államot, hagyjuk a külső szereplőket, és egész egyszerűen, hogyha valakinek igaza van, ha valaki megnyer első fokon egy párt. és most még neki kell magyarázkodni, hogy ő alapszabályt sértett, hát vele szembe volt méltánytalanság ezek Na. szerint. Amellett, hogy én szerintem megérdemli a Ferencváros, mindenfajta büntetés megérdemel el a Ferencváros, emellett azt gondolom, hogy ezeknek a büntetéseknek is jogilag tiszta formában szabad csak megszületniük. És hogyha nem születnek meg tiszta formában, akkor igenis joga van a Ferencvárosnak elégtételre, csak példa erre ugye, hogy a Juventus FC esetében is pontosan ugyanezt történt, ahol a Juventus szintén sírálmezi azt az eljárást, ami Olaszországban történt, és szintén hatalmas FIFA szankciókkal. Fenyegették meg a Juventus-t Nem csak a juventus vissza. hanem az egész olasz labdarúgást, az olasz labdarúgó szövetséget, hogy az összes olasz csapatot ö, kizárják az európai kupákból. Csak érdekes módon, amikor a Juventus-szal kapcsolatban beszéltünk egy poncot, pontosan ugyanilyen precedensről, tehát pontosan egy az egybe ugyanerről volt szó. Kizárták a Juventus-t a másodosztályba, a Juventus polgári perben támadta meg az olasz labdarúgó szövetségnek a döntését, és e, ezután az UEFA megfenyegette a juventus illetve az összes olasz Borsanos. klubot, hogy kizárják őket. Felháborítva. Hát nem, nem, nem felháborító ez, hogy az, nincsen joga az embernek a bíróságon elégtételt venni az őtért sérelemért. És akkor arról beszélünk, hogy ma majd a fie, fie, fie, fie, fifa megbünteté, nem, nem mondom, az jó, jó lehet, én hogy Én azt látom, ez, én azt látom a világ sportéletét figyelve, hogy az, az ilyen típusú szervezetek, mint például a FIFA. Ö, Ilyenek voltak például a is jó, pár hosszú távon oda vezetett, hogy, hogy meghasonlík a sportág, és, és ezt a fajta autoritár vezetésmódot nem tűrik el előbb-utóbb szövetségek, előbb-utóbb, ugye ez volt például a sakvilágbajnokok ezért esetében. Van, ezért van 36, és, és 36, ezért 36 szövetség. szövetség. És itt van a FIFA, amelyiknek el kéne számolnia, hogy miért nem engedi például a különböző technikai segédeszközöknek a bevezetését a pályákon. Inkább azon kéne törniük a fejüket, hogy hogyan tegyék a, a a labdarúgást, ami mindannyiunk kedvenc piszta játéka sportágá, a ahelyett nem ezzel törődnek, mert lesöprik az asztalról, mondan ilyen probléma nincsen. 150 éve ilyenek a szabályok, a következő 400-ban is ilyenek lesznek, hogyha mi maradunk itt. De ehelyett a Ferencváros megbüntetésére, a fenyegetőzésre arra van eszük. Hát szerintem szörnyű. Mivel a harag? Az ATAK Magyarország Egyesület kiadott közleményében határozottan elítéli a Budapest 13. kerületi önkormányzat koldusrendeletét, amelyel a tulajdonában lévő, illetve az igazgatása alá eső közterületeken megtiltja a koldulást és kriminalizálja a hajléktalanságot. Az ATAK szerint a rendelet mélységesen felháborító és ellenkezik nem csak a magyar alkotmány szellemével, de a nemzetközi emberjogi normákkal is. Az ATAK nem csak emberjogi megfontolások miatt, hanem erkölcsi alapon is követeli, hogy a kiszolgáltatott és szociálisan rászoruló se. Köszöntöm a vonalban Forguni Krobó Zsuzsannát, aki az igazgatási osztályvezetője a 13. kerületi önkormányzatnak. Jól tudom? Igen. Kezét csókolom. Jó, Nem olyan régen a szabadságot olyan módon definiálta Moldova György még Anatol Frankra hivatkozva, hogy mit jelent a szabadság. Szabadság annyit jelent legalábbis ebben a tőkés társadalomban, hogy mindenkinek szabad a híd alatt aludni. Na hát ez mostanáig jelentette a szabadságot, mert mostantól a szabadság annyit jelent, hogy még csak a híd alatt sem szabad aludni, jól értem? Ha Anatoly france idézünk, és irodalmi megközelítésből filozófálunk, akkor meg lehet közelíteni így is. Itt azonban egy kerületi rendeletről van szó, ami jogszabály. Uh -huh, uh -huh. Tehát nem szabad a hid alatt aludni, továbbra is itt tartunk. Én azt mondom, hogy csak ismétlen magam, meg lehet közelíteni többféle szempontból ezt a dolgot, ez egy kerületi rendelet, jogszabály, és csak a pontosítás kedvéért mondanám el, hogy ez nem koldus rendelet. Ez a 13. kerületi köztöletek rendjének, ö, használatának rendjéről szóló rendelet. Két nappal ezelőtt vetődött fel, mégpedig a szólásszabadság aggájaival kapcsolatban, és most újra fel kell nem a emberi és polgári jogok nyilatkozatának azon, azon cikkeit, miszerint a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Ez tehát azt jelenti, hogy nem szabad korlátozni senkinek a jogait, amíg azoknak a jogoknak az érvényesítése nem sérti mások jogait. Tehát akkor a kérdésem az lenne, hogy kinek az jogait sérti az, aki az hidalat alszik. Én inkább azt a részét ragadnám ki az előző elhangzott mondatának, hogy ami másoknak nem árt. Ez a rendelet, az alaprendelet, a közszertek használatának rendje 1995-ben született. Ennek a módosítása az a rendelet szöveg, amiben most egy mondat került bele, a koldulás tilalma, és... 95-től 2006-ig a lakossági bejelentések miatt döntött úgy ez a képviselőtestület, hogy ezt az egy mondatot ebbe a rendeletbe beleteszi, több lakossági kívánsággal együtt, például, hogy ne szögejünk lakátokat élő fába. Ezért került bele ez az egymondat, és ha visszatérek az ön által mondottakhoz, akkor miután a lakosság nagy többsége igényelte, ezt a típusú tiltást, kérelmet, ezért úgy gondolom, hogy valószínűleg úgy gondolta, hogy úgy gondolták, hogy nekik ez a tevékenység árthat. Mondjuk a közlekedésben, az aluljárók alatt, és ezt az igényt segítette ki most a polgármesterével. A közlekedésben, ha értem, tehát a közlekedésben ártalmasak azok az emberek, akik ott elfekszenek a másik embernek a lába alatt, mert könnyű bennük megbotlani. Igaz, hogy hát ők ott élnek, meg az az, az ő otthonuk, de, de hát kényelmetlenségeknek, meg bosszúságoknak a forrásává válnak ezek az emberek. Tehát igazából mehetnének máshova, ha lenne hova menniük, de hát hova is mehetnének, merül fel a kérdés ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy ez a, ez a kerület lakóinak a, a jogos kívánság hogyha a kerület lakói tegyük fel, mondjuk azt kívánják, hogy a halálbüntetést léptessék életben azt is támogatja, pusztán csak azért, mert népszerű a kerületben ez a, ez a kívánság, ez a nézet? Egy megint szeretnék csak pontosítani, én nem képviselő vagyok, én köztisztviselő. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos kérdéseknek a az illetékes -e, az nem én vagyok. Én a rendelettel kapcsolatban tudok felvilágosítást adni, és azt hiszem, hogy sem a koldus kérdés, sem a hajléktalan kérdés, nem fogom tudni megoldani, és azt hiszem, hogy pillanatnyilag a kerület önkormányzata sem. Egyszerűen lakossági igény volt a közterületek rendjének szigorítása, és ebbe került bele ez, ez egy mondat. Gondolom, olvasták ezt a rendeletet? Jó. Ö... Bocsánat, ö, tudom, hogy nem én vagyok a kérdező, de szeretném tudni, mert ettől függ a következő mondatom. Tehát olvasták ezt a rendeletet? A tartalmát ismerjük. Igen. Tehát akkor biztos azt is olvasták benne, hogy nincs szankciója ennek az egy mondatnak. Csupán... Egy olyan lehetőséget ad a közteletfelügyelőknek, hogyha úgy látják, hogy forgalmat akadályozva, problémásan ez a kordulás folyik, akkor felkérhetik ezeket az embereket, hogy tegyék meg, hogy, hogy ne folytassák. De a XII. önkormányzat képviselőtestülete nem úgy gondolta, hogy ha a koldulással kell ezeknek az embereknek kenyeret adni és megélhetést, hanem végig lehet nézni a kerület szociális rendeleteit, amik, amelyek évek óta élnek, és a kötelező feladatokon kívül, hogy ez a képviselőtestület, ez az önkormányzat, milyen plusz feladatokat vállalt fel pontosan ezeknek az embereknek a megsegítésére. Pontosan erre akarok rákérdezni, tehát az a hajléktalan, aki három éve az utcán van és alkoholista, hogyan tud eleget tenni, hogyan tudja betartani ezt a rendeletet? Nem koldul, tehát éhen hal? Vagy, vagy hogyan tud eleget tenni ennek a rendeletnek? Milyen lehetősége van, hogy ne, ne, követse, ne kövessene a rendeletsértést? Felkeresi a 13. felki polgármesteri hivatalt, megvannak a különböző segélyezési formák, és megvannak azok az együttműködési megállapodások, amik alapján tud segíteni a szociális osztály és az önkormányzat ezeknek az elesőt embereknek. Nálunk a kerületben nem csak éjszakai melegedők vannak, hanem napali melegedők is vannak, hajléktalan van, vörös, kereszti, vörös keresztel kötött megállapodás van, az állami gondozottaknak lakáshoz segítése, támogatása, különböző kigondozási ö, formák, rehabilitációs részleget működtetünk ö, nagyon sokszor sajnos ezek az emberek nem élnek ezzel a lehetőséggel, lehet, hogy nem tudnak róla, lehet, hogy személyemből, de azt hiszem, hogy nem az az ő felemelkedésük, hogy lehetőség legyen arra, hogy kolduljanak, hanem segíteni őket, és pontosan ilyen feltételekkel, amit ez az önkormányzat biztosítani tud. A Ö, sajátos ö, anyagi keretein és lehetőségeken belül, mert hangsúlyozom, hogy a kötelezően vállalt feladatok mellett ezek a többletfeladatok. Hogy egészítsem ezt ki a valésebbel, ez már nem is fűzök el semmit hozzá, hogy az ő felemelkedésüket az biztosan nem szolgálja, hogy az utolsó maradási esélyüket a koldulást is megfosztják tőlük. Kedves Forgóni Krobódzsúzsanna, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, kezdj Kérem szépen, viszont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 Sziasztok! Szóval hello, én hello! Mint attakal elnök, és mint úgy általában adtak Magyarország, kiadtatok egy, egy közleményt. Még pedig a mai napon arra vonatkozóan, hogy milyen felháborító a kordusrendelet. rendelet. mindenképpen csatlakozom az utcaemberének az akciójához, amelyen holnapi napon fog tiltakozni a 13. kerület tervezett kordusrendelet ellen. Hallottátok most az osztályvezetőt, vagy hallottad az osztályvezetőt igen, nyilatkozni? Igen, igen hallottam, hallottam, Fűz már hozzá valamit, légy szíves. Hát ami leginkább így megütött a fülemet az, hogy a hogy a, hogy, a, hogy a kerület lakói kérték, és erre való hivatkozás, tehát hogy a, a kerület lakói azok ugyebár az emberek, és azok kérték ugye bár a koldusok meg a hajléktak, akik nyilván valamiféle más fajhoz tartoznak, azoknak az eltakarítását. Tehát ez egy tipikus ilyen, e, egy tipikus ilyen hatalmi hozzáállás, tulajdonképpen, amit így a hazai kerületeknél sajnos, sajnos megszokhattunk, hogy a, hogy a kerület lakói azok normális emberek, és hát el kell takarítani ezt a szemetet, ami az ő közlekedésüket akadályozza. Tehát pontosan arról van szó, szó, hogy ezt ezt a pontosos egyszerűen nem veszik ember számba, tehát az ő, ő, ők nyilván nem kérték a saját eltakarításukat. Tehát valószínűleg erről az ők véleményüket nem kérdezték meg. Legalábbis én erről ebből a, ebből a Ebből a nyilatkozatban nem vélem. Nem, nem tudom ilyen jeleket felfedezni, hogy a koldusok véleményét is megkérdezték volna erről. Tanai úr senki nem nevezte szemét ne a koldusokat, önök viszont azt mondják, hogy azt állítják, hogy kriminalizálja a 13. kerületi önkormányzata a koldulást, miközben mint ön is hallhatta nincsen szankció mögött a rendeleti passzus mögött. Hogy állhatítán meg a kimálat. Azért, azért azt tudjuk, hogy az nem, nem kell ehhez szociológiai végzettség, elég, hogy a máskolg az utcán és az aluljáróba, hogy a rendőrök így is rend rendszeresen kipenderítik, odévágják, esetleg megverik a hajléktalokat, koldusokat, tehát ez különben is előfordul, nyilván minél nagyobb jogalapot biztosítunk nekik ehhez, annál inkább fogják használni az erejüket, a hatalmukat. Tanai úr, ön szerint nem egy jogos elvárás, hogyha én a családommal, a 14 éves gyerekemmel mondjuk angyalföldön élek, és uh, ahhoz, hogy ő hazajöjjön mondjuk este 7-8 óra felé a uh, zongora órájáról, és, uh, és átmegy egy járóba, akkor ott ne részek, büdös uh, férfiak uh, zaklassák, uh, kérjék a pénzét, uh, stb. stb. stb. igen ez a, ko a kordulás egyrésztről valóban igaza van, hogy a szegénységnek egyfajta... Uh, hát hogy mondjam, a szegénység állapotának egyfajta fenntartása, vagy a túlélésnek egyfajta eszköze. Másrészt hát ismerjük a koldusmafiát, pontosan tudjuk, hogy a koldulásnak igenis vannak erőszakos, igenis vannak a kriminalitás felé közelítő eszközei, és emellett az ember biztonságérzete jelentősen sérül én természetesen elismerem azt hogy az a az a az szép érzékét, az, az bántja a biztonság a nem a szép érzéken, a biztonság biztonság bántja a haláltalannak vagy a koldusnak a jelenléte, és az megértem, hogy ön, ön, ön tulajdonképpen bántja, viszont a másik oldal egy másik emberi lénynek pedig éppenséggel arra vansz, hogy esélye nincs a felemelkedésre, éhalál Éh küszöbén állhat akár sőt rendszeresen ugyebár éhen is hallok, hogy ezek az emberek, tehát ők sokkal alapvetőbb, ennél 100 Alapvetőbb jogaik sérülnek meg. És egy ilyen törvény ismét csak a gyengébbek, rúg még egyet bele. Hát, azt mondja, hogy a polgári hogy... életmódot élő, és azon a szinten lévő embereknek, a, a, a, a, a, a, az élet rontja az, hogy ő, ő, ő, ők ilyen, ilyen emberek között mozognak, és az önkormányzat csak az ő. ő, ő, ő véleményüket veszi figyelembe. De tulajdonképpen nem a szegénység ellen küzd természetes önkormányzat, amihez ugye bár stratégiakkel nem, pláne pénzkéne, hanem hanem hát a látvány ellen. Tehát a szegénység látvány ellen lép fel itt az önkormányzat, és minket ez háborít fel. Marcel, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszéltél. Én is köszönöm. Holnap, holnap lesz ez a bizonyos tüntetés? Így van, holnap a Béketéren 13-a a 14-es villamossára. Este 6 órakor, 6 ha jól, tudom. Így van, így van. Köszönjük szépen. Yeah, hello, hello. Kedves harag, csak egyetlen kérdésem lenne, hogy ha a serpenyő, ha a mérleg egyik serpenyőjében a rossz közérzet van, meg a rossz érzés van, amikor zongora óráról éppen a kis biderme otthonomba közeledek, és, és látnom kell azokat a hajléktalanokat, hogy ott koldulnak, meg büdösek is ráadásul, meg még oda is jönnek hozzád, a mérleg másik serpenyőjében pedig egy embernek a, a, a megélhetése van az, hogy aznap tud, -e mit tenni vagy, vagy nem, akkor a te számodra melyik nagyobb súlyú serpenyű? Ilyen alapon, ilyen alapon a. a hogy mindenfajta minden étellopást legitimizálni lehetne ilyen módon. Az, hogy ez a tevékenység... Ez nem lopás. Az, hogy ez, ez, nem tevékenység, lopás. Ez, ez a tevékenység a nagy nyugat-európai metropoliszokban mindenhol be van tiltva, sehol, hogyha Bész Párizs belső részein, London belső részein nem találkozol koldulással. A koldulás az élelemszerzésnek egyfajta módja, mint ahogy nem lehet például pornóképeket árulni például iskoláknak a 20 méteres körzetében, úgy azt gondolom, hogy ne lehessen koldulni olyan helyeken, hova az, az nem való, lehetőleg sehol ne lehessen koldulni, hanem ennek próbáljunk más típusú megoldásokat találni. Tehát én maximálisan egyetértek a, a koldulásnak az ilyen módon való kiszorításával a városból. Azt gondolom, hogy a hajléktalan problémára nem az kell, hogy legyen a válasza a társadalomnak, hogy megengedjük, hogy kolduljatok. Ez nem válasz. Ez senkinek nem jó. Se a koldusnak, se a hajléktalannak, se az átlagpolgárnak. Kedves harag, minden fontos emberi értékre haragszolma. Hegel írja, ha már a filozófia szóba a vallás filozófiai művében, hogy az ókori görögországban eh, büntet. Azt, aki bíróság elé vitte egy olyan ügyet, hogy az ő mécseséről valaki meggyújtott egy másik mécsest, ugyanis ez nem kerül semmibe. Ennyit tennék hozzá.